Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die Herbstferien hatten angefangen und die Freunde beschlossen, nach Twin Oaks zu fahren, wo es in dem kleinen Heimatmuseum einen Thementag zum Thema Hexen gab. Eine große Schar Kinder aus der Umgebung hatte sich eingefunden. Einträchtig bastelten sie Hexenmasken und schwatzten dabei fröhlich mit Fiona, der Enkelin von Bauer Green aus Kiran. Hier, guck mal, meine Maske. Eine Hexe wie aus dem Märchen, komplett mit Wasser auf der Nase. Huh. Wenn du die Maske aufsetzt, möchte ich dir nicht im Dunkeln begegnen. <lacht> ich schon. Ich weiß nämlich, dass Anne im Dunkeln mehr Angst vor mir hätte, als ich vor ihr. Mit Maske oder ohne? <lacht> <lacht> Eigentlich doch ganz schön blöd, dass die Leute früher geglaubt haben, eine Frau sei eine Hexe, weil sie Kräuter sammelt und eine warze auf der Nase hat. Ja. Du glaubst also nicht, dass es echte Hexen gegeben hat? Du etwa? Hier gibt's eine. Was? Hier bei uns? Ja, hier in Twin Oaks. Woher? Was soll das heißen? Sie hat einen Laden eröffnet. Was denn für einen Laden, Fiona? Ein Kräuterladen, der ist am Ende der Dorfstraße. Ah, okay. Mein Opa sagt, die Frau ist eine echte Hexe. Wow. Oh, und? Ja und was kauft man in diesem Kräuterladen? Liebestränke? Oder oder lässt man den fiesen Chemielehrer verfluchen? <lacht> Vielleicht kann sie ja die Einbrecher verfluchen. Ja, da, da, welche Einbrecher? Na, habt ihr denn noch nichts von den Einbrüchen in Kirin gehört? Was Doch. Ich schon. Die da. haben bei der Familie Carstairs eingebrochen und oh. bei Alves Onkel. Oh. Besonders auf Schmuck haben sie es abgesehen. Na, da, ehrlich? Das tut sich mhm. ja gar nicht erzählt. Oh, das ist ja. ja furchtbar. Ja, schrecklich nicht. Vielleicht kann die Kräuterhexe der Polizei helfen mit Wahrsagerei oder so. Da. Das bezweifle ich, Fiona. Wir könnten uns den Laden aber doch mal ansehen, oder? Ja. <lacht> Na meinetwegen, vielleicht bekomme ich dann noch eine neue Anregung für meine Maske. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Einverstanden. Lass uns die Hühnersattel. Ja. <lacht> ich bin so gleich fertig. <lacht> Wenige Minuten später war die Bastelstunde beendet und die fünf Freunde schwangen sich auf die Fahrräder. Ihr Weg führte sie ohnehin die Dorfstraße entlang zum Ortsausgang. Plötzlich bremste N. ab. Melindas Heilkräuter stand auf dem Schild über der Tür des letzten Geschäftes an der Dorfstraße. Neugierig schoben die Kinder ihre Fahrräder bis vor die Tür, schlossen sie an und traten ein. Mhm. Hallo. Hallo. Hallo. Ich bin Hallo. Melinda Matthews. Kann ich etwas für euch tun? Ach, wir wollten uns eigentlich nur mal umsehen, weil wir von ihrem Laden gehört haben. Oh. Ja, und da wollten wir doch mal überprüfen, was eine moderne Kräuterhexe so anzubieten hat. Ach, Julian, sei doch nicht so unhöflich. Liebes Tränke und Wudu-Zauber, da seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. <lacht> Klingt doch gut, oder? Ja. Verkauft sich bestimmt gut, besonders wenn es auf Halloween zugeht. Ja. Verstehe. Und heutzutage steht ja auch keine Gefahr mehr, dass man Sie auf dem Scheiter auf dem Verbrennt, oder? Ja, höchstens werde ich geteert und gefedert aus dem Dorf. <lacht> oh. <lacht> <lacht> <lacht> Seht euch nur in Ruhe um. <lacht> Danke. Ich weiß ja nicht, ob es etwas gibt, was junge Leute interessiert. Ich verkaufe verschiedene Heilkräuter und Gewürze. Mhm. Was sind denn diese kleinen braunen Dinge? Das sind Gewürznelken. Die benutzt man zum Kochen oder Backen. Mhm. Bestimmt würzen eure Mütter und Großmütter damit den Rotkohl oder die Bratäpfel. Aber sie sind auch gut gegen Zahnschmerzen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Wenn man Zahnweh hat, dann kaut man am besten Nähten. Hm. Ja, die haben eine leicht äh, betäubende Wirkung. Dann lässt das Zahnweh nach. Man okay. könnte natürlich auch zum Zahnarzt gehen. <lacht> <lacht> ja, das wäre die beste Lösung, klar. Aber wie das immer so ist, schlimme Zahnschmerzen stellen sich oft am Wochenende ein. Ja, oder zu sonst einer Zeit, wenn kein Zahnarzt erreichbar ist. Da sind Nelken, wenigstens eine Notlösung. Mhm. Und was ist mit den Dosen über der Theke, Mrs. Matthews? Och, bitte, nennt mich doch Melinda. Okay. Äh, in den Dosen sind Kräutertees. Die helfen bei Beschwerden wie Blähungen oder Schlaflosigkeit. Ah. Ja, alles eigene Mischung. Sie kennen sich aber ziemlich gut aus, Melinda. <lacht> das muss ich doch wohl, oder? Einen Ruf als Kräuterhexe muss man sich ehrlich verdienen. Melinda, <lacht> und, und, und diese Bücher hier? Die, die klingen ja ziemlich gruselig. Vampire und Wehrwölfe, Legenden aus Transsilvanien. Oder, oder hier, modernes Hexenhandbuch. Mhm. Oder äh, weiße Magie, der Schlüssel zum persönlichen Erfolg. Kaufen die Leute sowas etwa? Naja, manche schon. Aber eigentlich sind die Bücher eher so eine Art Dekoration. Aha. Die Leute erwarten solche Lektüre einfach in einem Laden wie diesem hier. Schon komisch. Die Leute halten Sie für eine Hexe, aber eigentlich sind Sie nur so eine Art äh, Expertin für ja Naturheilverfahren, oder? Ich bespreche auch Warzen. <lacht> Kennen Sie einem auch Warzen anhexen? Wäre unheimlich praktisch für Faschingspartys oder so, falls man sich als Hexe verkleiden will. <lacht> tut mir leid, damit kann ich leider nicht dienen. Dafür empfehle ich eine Mischung aus Kaugummi und Leberwurst. Von Kaugummi und Leberwurst kriegt man Warzen? Nein. Aber damit kann man prima Warzen basteln, die auf der Haut kleben und einfacher zu entfernen sind, als wenn man alles Kleber benutzt. Die Kinder sahen sich noch ein wenig um und N. kaufte einen würzig duftenden Kräutertee für Tante Fanny. Dann fuhren sie nach Hause. Am nächsten Nachmittag waren sie im Dorf, um vor der Fahrt auf die Felseninsel noch Einkäufe zu machen. Vor dem Spielzeugladen begegnete ihnen Melinda, schwer mit Paketen beladen. Ah, hallo Melinda! Oh, ähm. Ja, ich, ich, ich, äh, ich hab gerade … Ach, wie süß! Die neue Sugar Sally Puppe. Die will ich auch schon so lange haben. Weißt du, die für Ihre Tochter? Och, und eine echte Diesellok für eine Eisenbahnanlage. Ja, bestimmt für Ihren Sohn, oder? Hat der ein Glück! Oh, ähm, ja, nein, äh, nein, die sind … Also, ich habe gar keine Kinder. Mhm. Äh, es sind nur Ausstellungsstücke für … für die Ladendekoration, wisst ihr? Ach so. Eine Puppe und eine look Ja, das äh, ich, äh, ich ich ich habe da eine ungewöhnliche Idee für Halloween. Ach, zu Halloween haben wir keine Ferien. Da sind äh. wir nicht hier. Ach, das ist aber schade. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt beeilen. Na, die hat es ja eilig. Ja, und wir sollten uns auch beeilen, wenn wir es heute noch auf die Felseninsel schaffen wollen. Na los, da vorne ist der Eisenbahnladen. Ja, lasst uns die Hacke kaufen. Dann geht's endlich zur Felseninsel. Genau. Ich kann es kaum erwarten, dem Unkraut zur Leibe zu rücken. <lacht> Bewaffnet mit der neuen Hacke fuhren die fünf Freunde kurz darauf dem Hafen entgegen. Doch gerade als sie ihr kleines Ruderboot beladen wollten, schreckte sie mit einem Ruf auf. Hey, nimmst du Julian? Ja. Hey, seht mal da oben auf der Klippe. Was denn? Jemand schleicht das Haus von Harry Potter herum. Na und? Jemand will sie besuchen und sie ist halt nicht zu Hause geht's uns an. Wir wollen doch zur Felseninsel. Und was ist mit den Einbrechern, von denen wir gehört haben? Meinst du etwa, da versucht jemand am helllichten Tag bei Sally einzubrechen? Ich werd verrückt. Guck mal, der, der rüttelt an den Fensterläden, als wollte er sie abreißen. Anne er hat recht, da stimmt was nicht. Los, Leute, wir müssen nachsehen, was der Typ da oben will. Okay. <lacht> ist mit die Kisten hier stehen, <lacht> schnell sie konnten, radelten die Kinder die Küstenstraße hinauf. Als sie schließlich außer Atem auf der Klippe ankamen, sahen sie eine Gestalt auf ein Moped steigen und wegfahren. Der ist weg! Timmy, komm zurück! Den kriegst du sowieso nicht mehr! Hat jemand von euch das Kennzeichen gesehen? Oder den Fahrer oh, erkannt? Nein. nein, der Fahrer hatte einen Helm auf. Und das Kennzeichen war mit Dreck verschmiert. Wir müssen hinterher und versuchen herauszukriegen, wo der hinfährt. Ja, los, Julian. Du und Anne verfolgt den Dick und ich werden sehen, ob Mrs. Potter okay ist und die Polizei verständigt, okay? Ja, klar. In Ordnung. Jetzt fahrt schon los. Timmy, du begleitest sie, verstanden? Komm, Julian. Bis später! Ja, viel Glück! Wie die Feuerwehr rasten n und Julien hinter dem Einbrecher her. Das Moped war viel schneller, aber bis kurz vor Twin Oaks sahen sie das Gefährt immer wieder zwischen den Bäumen. Doch schließlich verklang das Knattern in der Ferne und die Geschwister hielten ihre Räder an. Verdammt nochmal! Jetzt ist der Kerl entkommen! Ach, oh, zu blöd! Na. Auch nicht sehr wahrscheinlich, dass wir ihn einholen. Und was jetzt? Zurück ins Felsenhaus oder zu Mrs. Porter? Ah, da ist inzwischen sicher die Polizei am Werk. Und wir sollten nach Hause fahren, denke ich. Die Dämmerung setzt ja schon ein. Äh, warte mal, Julian. Was denn? Du, das Haus da drüben, da steht schon seit zwei Jahren leer, Hä? seit Mrs. Mullins bei einem Autounfall ums Leben kam. Den Leuten hier in der Gegend ist das Haus unheimlich, hat George erzählt. Boah, du fängst doch jetzt hoffentlich nicht mit irgendwelchen Geistergeschichten an, oder? Ach, Quatsch. Aber guck mal, da hängen wieder Vorhänge vor den Fenstern. Ja, und? Dann ist da eben wieder jemand eingezogen. Aber irgendwie sieht das Haus doch unheimlich aus. Schau, die Vorhänge im ersten Stock sind schwarz. Die lassen gar kein Licht durch. Oh, na schön, dann sind sie schwarz. Vielleicht mögen die Leute schwarz. Aber vielleicht... Sind das auch Vampire? <lacht> Julian! Da <lacht> guckt äh. jemand durch die Vorhänge. Es ist ein Kindergesicht. Was? Ich. Ich sehe nichts. Das, das bildest du dir nur ein. Timmy, was ist denn? Komm hm? zurück! Timmy! Timmy, komm her und lass die Katzen in Ruhe! Katzen. Jede Hexe hat Katzen. Hexen? Wie kommst du denn jetzt da? Hör mal, das mit den Papieren war doch nur ein Bitz. Und wenn die Kräuterhexe hier wohnt? Das Haus stand bis vor kurzem leer und sie ist gerade hergezogen. Oh, Timmy. <lacht> Na, alter Bettvorleger? Hast du dir ein paar Ohrfeigen von der Katze eingefangen? Vorsicht, da kommt ein Auto. Ach, Timmy, bei Fuß. Komm, wir ziehen uns hinter die Bäume zurück. Nur für alle Fälle. Wohl so sagen, dein Henkebein hat er auch. Allmählich fühlt mir die Sache unheimlich. Wir sollten nach Hause fahren. In diesem Haus ist irgendwas nicht geheuer. Hörst du das? das sind Kinderstimmen aus dem Haus. Ich hab's genau gehört. Ja, jetzt beruhig dich doch. Wer ist hm. da? Hm. Wer sind sie? Zeigen sie sich. Wir sind es nur. Meine Schwester und ich! Was macht ihr hier? Wollt ihr mir etwa hinterher spionieren? Nein, äh, nein, gar nicht. Wir hatten nur, ähm, ja, wir waren in der Gegend und da... Ja. Verschwindet! Aber ein bisschen Dalli. Ich will meine Ruhe haben. Da sind Kinder in ihrem Haus. Und, äh, sie sagten doch, sie hätten keine Kinder. Es geht euch gar nichts an. Schert euch fort! Ein Rabe. Hexen haben Raben. Nichts wie weg. Einverstanden. Lass uns nach Hause fahren. Mhm. Am nächsten Tag strahlte die Sonne vom Himmel und die Kinder konnten endlich den geplanten Tag auf der Felseninsel verbringen. Besonders N brauchte eine Erholungspause für ihre Nerven. Einträchtig hackten die Freunde das Unkraut aus und unterhielten sich über die seltsamen Ereignisse. Oh. Wenigstens scheint die Sonne. Ja. <lacht> Timmy, die Kaninchen sind doch sowieso schneller. Als du. Also, was haltet ihr von der Geschichte? Ich verstehe nicht, was daran ungewöhnlich ist. Ja? Melinda wohnt dort und hat schwarze Vorhänge. Na und? Ist doch schließlich kein Verbrechen. Den Verbrecher mit dem Moped habt ihr doch auch nie vor ihrem Haus gesehen, oder? Hm. Nein. Aber ich sage euch, das Haus war unheimlich. Ihr hättet es sehen müssen. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Oh. Na sowas. Das ist ja auch noch nie passiert. Ja, ich, ich gebe es ja nicht gerne zu, aber irgendwas war tatsächlich komisch an der Geschichte. Melinda sagt, sie hat keine Kinder. Aber was tun denn die Kinder in ihrem Haus? Und wer war dieser Riese? Ich will euch ja nicht eure schöne Schauergeschichte kaputt machen, aber ich sehe wirklich nicht ein, was uns das angeht. Vielleicht ist der Riese ja ein Freund von ihr und äh, die Kinder gehören zu ihm. Nein. Und wenn die Kinder entführt wurden? Warum hat uns Melinda so unwisch weggescheucht, wenn die Situation so harmlos war? Ja. ja, manche Menschen mögen es eben nicht, wenn man ihre Privatsphäre stört. Aber wenn es euch keine Ruhe lässt, dann können wir heute Abend noch mal hinfahren. Also ich weiß nicht, ob ich mich dann nochmal hintraue. Ja, was denn nun? Willst du nun wissen, was da los ist oder nicht? Ja, schon. Ach, vielleicht brauchen die Kinder ja auch Hilfe. Ja, und wenn nicht, dann sind wir wenigstens beruhigt und können uns wieder auf den Einbrecher mit dem Moped konzentrieren. Also meinetwegen, ich bin mit meinem Unkrautabschnitt auch fertig. Hey. Wie wär's denn mit dem Käsebrot? Ach, gut. Ja. Ja. Ah, toll. Hey. Am Abend fuhren die Freunde noch einmal zu Melindas Haus. Es war bereits dunkel, als sie den Riesen vor dem Haus aus dem Auto steigen sahen. Er hinkte ins Haus und kurz darauf kam er und Melinda mit zwei Kindern wieder heraus. Alle stiegen in das Auto und fuhren los, unbemerkt verfolgt von den Freunden. Das Auto hielt am Wald und die vier Insassen stiegen aus. Die Freunde folgten ihnen bis zu einer Lichtung und versteckten sich hinter den Büschen. Gespannt warteten sie, was passieren würde. ganz ruhig. Melinda breitet eine Decke aus und sie setzen sich. Die beiden Kinder haben Kapuzen auf. Dabei ist es doch gar nicht so kalt. Was machen die denn jetzt da? nehmen irgendwelche Kristalle oder sowas und halten sie ja. hoch. Jedenfalls blitzt da irgendwas im Mondlicht. Ja. Oh. Meint bieten irgendwelche heidnischen Götter an und diese Kristalle gehören zu ihrem Ritual? Hm. Keine Ahnung, aber ein wird auch ganz schön unheimlich. Timmy, bleib hier! Da ist dein Hund! Versuch nicht abzulenken. Konzentriere dich lieber auf die Venus. Er ist wirklich ein Hund. Hallo, Hund? Hund. Wo kommst du denn her? Das ist der Kind, der kommt auf uns zu? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Der ist ja totenbleich. Oh, oh, oh. Zu Tode erschrocken starrten die fünf Freunde den Jungen an. Der einem Horrorfilm entstiegen zu sein schien. Totenbleich und mit weißblonden Haaren und beinahe farblosen Augen. Sie waren so verstört von dem Anblick, dass sie für einen Augenblick wie versteinert dastanden. Dann hasteten sie davon. Los weg hier! Okay. Bleibt stehen! Wir wollen mit euch reden! Da vorne sind unsere Fahrräder! Ey, stopp mal! Da macht sich jemand am Kofferraum vom Auto des Riesen zu schaffen! Was? Da! Das... das Moped, das wir verfolgt haben, Ja. das war der Einbrecher! Was meint ihr, was der Einbrecher im Auto gewollt hat? Ich dachte, der klaut nur Schmuck! Wir könnten ja mal in den Kofferraum schauen, hä? Aber Dann sind wir selbst Einbrecher. Nicht wenn der Kofferraum unverschlossen ist. Wir wollen ja nichts klauen. Aber Melinda ja. und die anderen werden jeden Moment hier auftauchen. Dann schließt du schon mal die Rede auf, damit wir schneller abhauen können. Okay. So. Dann wollen wir doch mal sehen. Hm. Was Besonderes? Hä? Ein Wagenheber? Ein paar Decken? Ein Bücher? Sieht mal, die sehen aus wie Lehrbücher. Mathematik für die Mittelstufe, Astronomie für Anfänger. Die Sache wird immer komischer. Wieso hat der Riese Schulbücher im Auto? Und was wollte der Einbrecher? Wenn irgendwas Wertvolles im Kofferraum war, dann hat es der Einbrecher wahrscheinlich geklaut. Das ergibt ja, doch keinen Sinn. Ja. Ein Einbrecher, der auf gut Glück nachts in den Wald fährt, mhm. zufällig über ein geparktes Auto stolpert und dann den Kofferraum ausräumt, oder wie? Das klingt <lacht> wirklich nicht wahrscheinlich. Kommt ihr jetzt, oder was? Aber Ann! ich glaube sie kommen weg hier! Okay. Hastig radelten die Kinder davon. Sie hatten vorläufig genug gesehen und waren froh, als sie bald zu Hause im Felsenhaus bei einem Kakao saßen. Also, die ganze Geschichte wird immer verwirrender. Mhm. Was hat es mit diesen Kindern auf sich und wer ist der Riese und wieso klaut der Einbrecher was aus seinem Kofferraum? Also, keine Ahnung. Wir müssen morgen noch mal zum Hexenhaus zurück und uns umsehen. Hexenhaus. Ja. Jetzt glaubst du also der auch schon an Hexen. Hexen. Hey, hey, Sag mal also, ruhig. Und wieder konnte der Einbrecher Schmuck und einige wertvolle Stücke aus Silber entwenden. Die Polizei will zum derzeitigen Ermittlungsstand Was? keine Kommentare oh, abgeben. Das ist ja schrecklich. Die, die arme Mrs. Whittaker. Whittaker. Wir kommen zum also, wie gehen wir weiter vor? Wollen wir morgen nun zum Hexenhaus fahren oder oh. Mrs. Whittaker ausquetschen? Ich beides würde ich sagen. In bewährter Weise sollten wir uns trennen. Mhm. Wir beide, George, fahren zu Melinda. Okay. Und Anne und Dick können mal Mrs. Whittaker besuchen. oder? Einverstanden. Okay. Okay. Dicks Grübchen konnte Mrs. Whittaker noch nie widerstehen. Ja. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Am nächsten Nachmittag schlenderten N. und Dick gerade auf Mrs. Whittakers Pension zu, als Dick plötzlich stehen blieb. Hey, was ist denn los, Dick? Du stehst da wie angewurzelt. Guck mal, was da vor der Pension steht. Ein Moped. Mhm. Das, das sieht so aus wie, wie das Moped vom Einbrecher. Ja, ganz genau. Ich bin gespannt, was Mrs. Whittaker darüber weiß. Komm. Tag, Mrs. Whittaker. Hallo. Oh, hallo Dick und N. Wie schön, euch zu sehen. Wie sind denn die Ferien? Na, schon wieder ziemlich aufregend. Aha. Wegen der Einbrüche, wissen Sie? Ja, ist das nicht grauenhaft? Gestern haben Sie bei meinem Jungen eingebrochen. Ach so, der Einbruch war gar nicht bei Ihnen? Nein, nein, nicht bei mir, aber bei meinem armen Mike hat der Einbrecher zugeschlagen. Ach, ich hoffe, die Polizei kriegt den Kerl bald. Also, der Einbrecher hat die Taschenuhr mitgehen lassen, die Mike von seinem Großvater geerbt hat. Wissen Sie, wem das Moped da draußen gehört? Äh, ach, das blaue Moped vor der Tür. Ja, das gehört einem Gast. Wieso fragt ihr? Ach, weil wir neulich den Einbrecher vor Sally Porters Haus gesehen haben. Er flüchtete und zwar auf einem Moped. Was? Auf dem Moped da draußen etwa? Ja, weiß die Polizei davon? Nein, noch nicht. Können Sie uns etwas über diesen Gast sagen, dem das Ding gehört? Wie lautet das Kennzeichen? Ja, das ist Mr. John Moore. Aber nein, das, das Kennzeichen weiß ich nicht. Hm. Wissen Sie sonst irgendwas über ihn? Nein, ich pflege meine Gäste nicht auszufragen. Guten Tag, Mrs. Whittaker. Oh, guten Tag, Sir. Ja, ist Mr. Moore in seinem Zimmer? Ja, gehen Sie nur hinauf. Sie kennen den Weg ja. Ja. Kennen Sie diesen Mann? Ja, das ist wohl ein Freund von Mr. Moore. Er hat ihn schon mal besucht. Meinst du, er hat uns erkannt? Erkannt? Wieso? Wieso? Kennt er euch? <lacht> nee, nur flüchtig. Wir haben ihn neulich mal im Wald gesehen. Ach, ach du lieber Himmel, was ist denn jetzt wieder passiert? Entschuldigt mich, Kinder. Ich, ich muss in die Küche. Ich schätze, du weißt, was jetzt kommt, oder? Du, du willst dich nach oben schleichen und die beiden belauschen, oder? <lacht> ja, sonst kriegen wir ja nie raus, was hier gespielt wird. Bardzo krótko. Uh -huh. mm -hmm. Zur gleichen Zeit befanden sich Julien und George vor Melindas Haus. Unschlüssig blickten sie zu den Fenstern im ersten Stock hinauf. Alles schien still. Sollten sie klingeln? Doch wenn die Kinder dort wirklich festgehalten würden, dann wären sie sicher eingesperrt. Nach kurzem Zögern schlichen sie um das Haus, fanden aber keinen Zugang abspielt. Meinst du, die Kinder sind allein da drin? Ich weiß nicht. Ja. Guck mal, da oben flackern Kerzen. Ah. Man sieht es zwischen den Vorhängen. Ugh. Mann, die müssen am helllichten Tag bei Kerzen nicht da drin hocken. Ja. Die sind bestimmt entführt worden. Vielleicht sollten wir besser die Polizei rufen. Oder das Jugendamt oder so. Ja, aber wir haben noch keine Beweise. Hör, Hör mal, George. Was denn? Da kommt ein Auto oh, angefahren. Ja. Wette, Melina kommt nach Hause. Okay, wir müssen in Deckung ja, bleiben. Entschuldigen. Okay. sie geht ins Haus. Und sie hat die Haustür offen gelassen. Komisch. Du meinst, wir sollten hier hinterher schleichen? Hast du eine bessere Idee? Nein, lass uns gehen. Ja. Komm, Jimmy, und sei ganz leise, hörst du? Was sie da macht? Oh, keine Ahnung. Ein Tee vielleicht. Ein Kräutersud, um die Kinder gefügig zu halten, Hä? damit sie sich gegen die Gefangenschaft nicht wehren. Also ich glaube, jetzt geht die Fantasie ein bisschen mit dir durch. Und wenn nicht? Ja. Wir sollten uns zwei gründlich umsehen, wo wir schon mal hier sind. Ja. Okay. Okay. Hm. Oh, das hier scheint das Wohnzimmer zu sein. Alles unauffällig. Was, ist hier oh, los? Was macht ihr hier in okay. meinem Haus? Wie seid ihr hier hereingekommen? Also, äh, oh, ähm, mein, Hund, ähm, ja, mein Hund hat wohl auf der Straße ihre Katten gerochen und ist hier reingerast. Und äh, ja, die Tür stand offen. Ja, und da und und dachtet ihr, ihr könnt hier einfach so reinspazieren. Äh, nein. Ja. Was machen Sie denn gerade in der Küche? Ein Kräutersud. Ein altes Rezept, um die Nerven zu beruhigen. Wofür? Na, was glaubst du wohl, wofür? Na, ach. Um ihn in meinem Laden zu verkaufen, natürlich. Mhm. Und jetzt verschwindet. Ich habe zu tun. Okay. Äh, dürfen wir nicht vielleicht? Ihr dürft ähm jetzt gehen. Ja. Okay. Und seid froh, dass ich euch nicht bei der Polizei anzeige wegen Hausfriedensbruch. Ja, ja. So. Das ist schon gut. Wir gehen jetzt. Während sich Julian und George auf der Straße wiederfanden, hatten sich in und dick in Mrs. Whittakers Pension die Treppe hochgeschlichen und lauschten an der Tür. Im Zimmer war ein Streit im Gange. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich mach keine Witze, John. Wo ist das Zeug? Sicher auch, bewahrt. Keine Angst. Ach, so geht das nicht weiter. Du musst unbedingt etwas ändern, John. Wieso denn? Niemand kann mir etwas beweisen. Die Polizei könnte jederzeit dieses Zimmer durchsuchen. Jetzt hör mir mal genau zu, mein Kleiner. Ach, lass mich doch in Ruhe, Tom. Du, der heilige Thomas Moore ja. mit seinem untadeligen Lebenswandel. Ja. Und was ist mit deinem kleinen Geheimnis? Ach oh Gott, das ist ja wohl etwas ganz anderes. Würde aber auffliegen, wenn die Polizei erstmal anfängt, sich mit dir zu beschäftigen, Ja, Na, oder? du bist einfach unverbesserlich, John. Er kommt! Schnell, wir tun so, als ob wir gerade aus dem anderen Zimmer kommen. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wir helfen Mrs. Whittaker, die Zimmer sauber zu machen. Mhm. Aha, aha, aha, so, so, so. Seid ihr nicht welche von denen da, die gestern Nacht im Wald waren? Hm? Ja, allerdings. Wo wir gesehen haben, was Sie mit den Kindern gemacht haben. So, so. Und was hat der Mann in dem Zimmer damit zu tun? Ist er mit ihnen verwandt? Sie heißen doch auch nur, nicht wahr? Ja. ja, für einer Verwandter fährt doch das Moped. Das haben wir neulich bei einem Einbruch beobachtet. Ach, gar nichts habt ihr beobachtet. Verstanden? Und das mit den Kindern erzählt gefälligst nicht weiter, sonst... Wieso? Was haben Sie denn zu verbergen? Ah, gar nichts. Es geht euch nur einfach nichts an. Und das mit meinem Bruder... Ja, feiner Bruder, der hat Sie beklaut. Was? Gestern Nacht war er in Ihrem Kofferraum. Ja, wir haben es genau gesehen, als wir auf den Parkplatz am Wald kamen, da, da, wo Ihr Auto stand. Das ist... Das gibt's doch nicht. Ihr haltet euch da gefälligst raus. Mann, jetzt habe ich aber wirklich Angst vor dem Mann gehabt. Komm, lass uns zum Fenster gehen, dann können wir nach unten schauen. So. Er hängt auf sein Auto zu. Und jetzt öffnet er den Kofferraum. Ja, er durchwühlt ihn. Bestimmen Sie danach, was sein Bruder ihm geklaut hat. Sieh mal, er holt das Reserverad raus. Sehr seltsam. Da, er zieht irgendwas aus dem Kofferraum. Einen schwarzen Beutel. Der muss unter dem Reserverad gewesen sein. Ich schätze, den hat der saubere Herr Bruder nicht gefunden. Pech. <lacht> er steigt ein. Ja, und fährt weg. Was meinst du, wo er hinfährt? Ich hoffe, er fährt nicht zum Elenders Haus. Dann erwischt er Julian und George. Komm, wir fahren hin. Falls die beiden in Schwierigkeiten geraten, müssen wir ihnen helfen. Ja, dann los. Ah. George und Julian hatten sich noch eine Weile vor Melindas Haus aufgehalten, unschlüssig, was sie tun sollten. Schließlich radelten sie langsam die Straße entlang Richtung Kirin. Plötzlich kam ihnen ein Auto entgegen. Als sie ihm nachsahen, stellten sie fest, dass es das Auto des unheimlichen Riesen war. Vor Melindas Haus hielt er an. Aus der Entfernung beobachteten sie ihn. Er hinkte auf das Haus zu und klingelte. Da! Melinda kommt raus. Sie unterhalten sich. Wir sollten umkehren und uns anschleichen. Vielleicht verstehen wir was von der Unterhaltung. Aber spinnst du? Die haben uns im Blickfeld, solange sie vor der Haustür stehen. Aber jetzt gehen sie rein. Los, wir kehren um. Also, meinetwegen... Sie schlossen gerade ihre Räder wieder an, als wie von Furien gehetzt eng und dick um die Ecke bogen. Keuchend und mit quietschenden Bremsen blieben sie vor den Freunden stehen. Atemlos erzählten sie, was sich in Mrs. Whittakers Pension ereignet hatte. <lacht> Unglaublich, oder? Aha. Was es nicht. Der Riese hat also Dreck am Stecken. Steckt mit seinem Bruder unter einer Decke, wie es aussieht. Ja. Entführung und Diebstahl. Ja. Jetzt haben wir sie. Nicht so lange wir die Beute nicht haben. Obwohl der schwarze Beutel noch im Auto ist. Hm, schau mir doch mal. Warte, N. Er hat vergessen, die Autotür abzuschließen. <lacht> und? Hey, der Beutel ist auf dem Rücksitz der Mohr kommt. Doktor euch hinter die Büsche. Anne! Warum kommt sie nicht aus dem Auto? Wahrscheinlich die Kinder sich auch Von innen kann man die Türen vielleicht nicht öffnen. Und was jetzt? fahre daher. Dick und Georgie geht ins Haus und ruft die Polizei Okay. Hm? Lasst euch von Melinda kein Quatsch erzählen. Es geht um Anne. Ja. Alles klar, los, Julian. Beeil dich. N. saß vor Schrecken starr im rückwärtigen Teil des Autos und wusste nicht, was sie tun sollte. Die Autotür ließ sich von innen nicht öffnen, sie saß fest. Wo würde der unheimliche Riese mit ihr hinfahren? Traf er sich jetzt mit seinem Komplizen? Auf keinen Fall durfte er sie auf dem Rücksitz entdecken. Unauffällig ließ N. den schwarzen Beutel auf den vorderen Beifahrersitz gleiten damit Mr. Moore nicht auf dem Rücksitz danach suchte. Vielleicht kam sie ja davon. Als das Auto hielt, stieg der Mann aus und ging auf ein Gebäude zu. Die Polizeistation. Was will er denn hier? Na, egal. Ich muss hier erst mal raus. Oh, zu blöd, dass das Auto eine Kindersicherung hat. Also, auf den Vordersitz krabbeln. Oh, oh. Wo kommst du denn her, Mädchen? Oh, oh, tun Sie mir nicht. Ich wollte nichts Böses. Ich bin nun zufällig hier hereingeraten. Zufällig? Mhm, zufällig. Das glaube ich kaum. Du hast mir doch in der Pension schon aufgelauert. Mach, dass du hier rauskommst. Aber ein bisschen plötzlich, hm? Ja, Sir. Sofort, Sir. Ich wollte auch gar nicht... Mir mehr. egal, was du wolltest oder was du nicht wolltest. Geh mir aus dem Weg endlich. So ein Glück. Ich dachte schon, der würde mich... Ah, hallo, kleine Dame. Na? Kann ich dir behilflich sein? <lacht> Darf ich Sie etwas fragen? Na? Der Mann, der eben hier war, was wollte der? Ja, der hat was in unseren Briefkasten geworfen. Ich wollte gerade nachsehen, was es ist, als ich dich hier Mutterseelen allein stehen sah. Anne! Anne, bist du okay? Ja, Julian, alles in Ordnung. Ich hin hinter Mr. Moore her und der fährt Richtung Kirin. Den Weg zum Felsenhaus finde ich allein. Okay. Hey, Moment mal! Was ist mit deiner Schwester? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Darf ich mit Ihnen nachsehen, was der Mann hier deponiert hat? Das ist leider nicht gestattet. Ach, bitte, Constable, ich verrate doch auch niemanden. Polizeiliche Ermittlungen sind kein Kinderspiel, Dame. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Aha. Der schwarze Beutel. Hast du den schon mal gesehen? Ja, in dem Auto. Ja, das ändert die Sachlage natürlich. Dann bist du möglicherweise eine Zeugin. Na, mal sehen, was da drin ist. So. Gucken wir doch mal, nicht wahr? Da brat mir doch einer ein Storch. Die Beute aus verschiedenen Diebstählen. War das etwa der Einbrecher von Kirin? Woher kennst du den? Ach, das ist eine lange Geschichte, Sir. Jetzt muss ich nach Hause. Hey, bleib hier! Ich muss dir noch ein paar Fragen stellen. Während Julien hinter dem Auto herhetzte und N nach Hause lief, marschierten Dick und George wieder in Melindas Haus. Sie waren entschlossen, sich von ihr nicht abweisen zu lassen und die Kinder aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Dann würden sie die Polizei rufen. Als Timmy bellte, kam Melinda sofort aus der Küche gelaufen. Oh, wieso seid ihr schon wieder hier? Ha. Ich hatte euch doch gesagt, dass ihr mich in Ruhe lassen sollt. Damit sie wieder ihren zu brauen und die armen, entführten Kinder betäuben kann? Betäuben? Ja. Entführte Kinder? Ich verstehe kein Wort. Ja, und der Riese? Von dem wissen Sie wohl auch nichts, so? hä? Mr. Moore? Ja, genau so heißt er. Stecken Sie etwa mit ihm unter einer Decke? Haben Sie mit den Einbrüchen zu tun? Die Einbrüche? Die Einbrüche in Kirin, meinst ja, du? Ja, klar. Was, ja, was soll ich denn damit zu tun haben? Und wie kommt ihr darauf, dass Mr. Moore etwas damit zu tun hat? Weil sein sauberer Bruder es zugegeben hat. Und ihr Hauslehrer ist nicht nur sein Bruder, er deckt ihn auch noch. Oh, Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, doch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, Dann dass unterhalten Sie sich mit der Polizei. Jetzt befreien wir erstmal die Kinder Aha. und dann erzählen Sie uns, wohin Mr. Moore unsere Cousine verschleppt hat. Eure Cousine? Ja. Also, ich verstehe nicht Komm, George! Okay! Hey! Hey, was wollt ihr da oben? Da habt ihr nichts ich. zu suchen! Spannend, was die da drin machen! Nein, Jamie! Die Venus! Kannst du dann die Reihenfolge immer noch nicht ja, ich merke, Venus. Hey! Äh, hallo! Bitte nicht erschrecken! Der Hund von neulich abends! Oh. Wie, wie wie wie seht ihr denn aus? Seid ihr etwa geschminkt? Hält Melinda euch hier gefangen? Gefangen? Wovon redet ihr eigentlich? Wer seid ihr überhaupt? Wartet mal! Wart ihr nicht gestern Nacht im Wald? Ja, ja, das waren wir. Wir waren da mit meinen Geschwistern. Ich bin übrigens Dick und das hier ist meine Cousine George. Hey! Hallo, ich heiße June und mein Bruder heißt Jamie. Hallo! Hey. Oh, ist der süß! Wir haben ja nur Katzen, weil wir mit Hunden nicht spazieren gehen können. Ja. Was, wieso? Wieso seht ihr so seltsam aus? Seid ihr Albinos? So ähnlich. Wir leiden an einer seltenen Krankheit. Oh. Unsere Haut verträgt kein Licht und deshalb können wir nie bei Tag draußen sein. Was? Jedenfalls nicht, ohne bis an die Nasenspitze eingemummelt zu sein. Hm. Ungefährlich ist es für uns erst nach Sonnenuntergang. Oh Mann, das tut mir leid. Muss echt schwer sein. Ja, ja. Das ist es. So wie ihr vorhin reagiert habt, so reagieren die meisten Menschen. Ja, leider. Sie haben entweder Angst Oder sie halten uns für eine Nummer aus dem Zirkus. Ja. Eine normale Schule können meine Kinder wegen der Krankheit nicht besuchen. Deshalb werden sie zu Hause unterrichtet. Und weshalb behaupten sie, sie hätten gar keine Kinder? Sie will uns beschützen, damit ja. wir hier nicht auch wieder weggejagt werden. Ja. Ah, Im letzten Dorf, in dem wir lebten, haben sie uns weggejagt. Was? Das ist ja unmenschlich. Ja. Ja. Darf ich euch was fragen? Klar. Ja. Was habt ihr gestern Nacht im Wald gemacht? Diese Kristalle, die ihr hochgehalten habt und, und, und diese, diese Götternamen … War das etwa ein Hexenritual? <lacht> was? Habt ihr sie noch alles? Mein Ruf als Hexe scheint besser zu sein, als ich dachte. Ja, das stimmt. Wir haben die Namen der Planeten gelernt. Hm. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Natur. Versteht ihr? Wie, wie bitte? Euer Vater? Ist Mr. Moore euer Vater? <lacht> nein, <lacht> nein, er ist unser Lehrer. Und was Jamie meinte, war der Merkspruch für die Planeten. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Natur. Genau. Jeder Anfangsbuchstabe in dem Satz steht für den Anfangsbuchstaben eines Planeten. Ah. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und Kristalle hatten wir nicht. Nur ein kleines Taschenteleskop. Echt? Das ist alles. Okay. Oh, George, wir sind ja so dämlich. Ja, schon. Jetzt, wo ihr uns kennt und keine Angst vor uns habt, wollt ihr nicht ein bisschen bleiben? Wir ja. haben sonst keine Freunde. Genau. Wer will wir schon mit jemandem befreundet sein, der immer hinter dicken Vorhängen versteckt im Haus hockt? Ja. also mir würde es nichts ausmachen. Ja. Aber erst müssen wir noch herausfinden, was mit unserer Cousine passiert ist. Ja. Und wie wollt ihr das anstellen? Naja, wir müssen zurück nach Kirin fahren und versuchen, meinen Bruder zu finden. Vielleicht weiß der irgendwas. So. Im schlimmsten Fall müssen wir die Polizei verständigen. Ich hoffe, hier ist nichts passiert. Ach. Der Riese, ich meine, Mr. Moore, er wird dir doch wohl nichts angetan haben, oder? Ach, natürlich nicht. Er ist doch kein Unmensch. Ich kann kaum glauben, dass er etwas mit diesen Einbrüchen zu tun haben ja. soll. Ja. Manchmal kann man sich in Menschen eben täuschen. Wir müssen jetzt wirklich versuchen, meine Schwester zu finden. Genau. Mein Bruder ist zwar schon auf der Suche nach ihr, aber … Wir haben keine ruhige Minute, bevor wir nicht wissen, ob sie okay ist. Das verstehe ich. Aber könnt ihr nicht wenigstens morgen zum Tee kommen? Ach ja. ja, meine Kinder haben doch sonst keine Freunde. Es wäre uns wirklich eine Freude. Ja, und ich lasse dich auch mit meiner neuen sugar Sally puppe spielen. Ja, das ist wirklich wirklich sehr nett von dir. Hey, dann kommen wir bestimmt morgen wieder. Ich wette, George kann ja. es gar nicht erwarten, oder? <lacht> Ihr beiden Mädchen werdet euch gut verstehen. Ja. <lacht> Schön. Also dann bis morgen. Ja. Tschüss. Ja, ja, Kraftvoll traten George und Dick in die Pedale, von der Sorge um N getrieben. Aber nirgends auf der Küstenstraße war ein Zeichen von ihr zu entdecken. Erst als sie auf der Polizeiwache eine Vermisstenanzeige aufgeben wollten, erfuhren sie, dass N schon längst nach Hause gegangen war. Im Felsenhaus trafen sich alle Kinder erleichtert wieder. Auch Julian war inzwischen zurück, hatte aber nichts Neues zu berichten. Er hatte das Auto kurz vor Kiran aus den Augen verloren. Nun schmiedeten sie einen Plan. Sie würden am nächsten Abend am Ortseingang von Kiran auf der Lauer liegen. Melinda sollte Mr. Moore folgen, sobald er das Haus verließ. Am nächsten Abend standen sie mit ihren Fahrrädern bereit. Ich bin gespannt, ob er sich wirklich blicken lässt. Da hinten, ich sehe sein Auto. Los, duckt euch hinter das Ortschild. Das ist der Weg zum Ortskern. Ich frage mich, wenn er diesmal ausnehmen will. Vor allem wie ihm unauffällig, dann werden wir es ja sehen. Da hinten kommt auch Melinda mit dem Auto. Vorsicht, Leute, hm. Mo, an. Komisch. scheint irgendwie nicht so recht zu wissen, wo er hin will. Ja, oder er wartet auf seinen Komplizen. Ich bin gar nicht davon überzeugt, dass Mr. Moore ein Komplize ist. Was? Nach allem, was wir gehört haben? Ja. er steckt ganz sicher mit drin. Und warum hat er dann die Beute bei der Polizei abgegeben? Ja. Tja, das ist allerdings eigenartig. Da, das Moped. Es biegt auf den Feldweg zum Hof von Bauer Green ein. Schlau geplant. Ja. Familie Green ist heute komplett auf einer Hochzeit in New Haven. Das hat Fiona mir erzählt. Der Wagen von Mr. Moore folgt ihm. So, los, hinterher! Nicht so laut, Janine, wird das nicht auffallen. Psst. Vorsichtig näherten sich die Kinder dem Hof der Familie Green. Als sie näher kamen, sahen sie, wie der Einbrecher das Moped abstellte, einen schweren Gegenstand hob und damit das Küchenfenster einschlagen wollte. Doch in diesem Moment sprang Mr. Moore aus seinem Wagen und fiel ihm in den Arm. In gebührendem Abstand blieben die Freunde hinter ein paar Büschen versteckt stehen. Ja. Halt, John. Tu das nicht. <lacht> Thomas, der Heilige, will die Sünder bekehren. Lass mich bloß in Ruhe. Oder ich sage den Bullen, wo sie die Beute finden. Falls du den schwarzen Beutel meinst, der ist schon bei der Polizei. Wie bitte? Ja, ich habe deine Beute zurückgegeben, John. Und wenn du jetzt keinen weiteren Einbruch begehst, dann kannst du vielleicht unauffällig aus der Gegend verschwinden. <lacht> Wo es doch gerade so gut läuft. Ich denke nicht ja, dran. Ich bitte dich, John. John, die Polizei ist schon hinter dir her. Sie werden dich bald erwischen. Diese Dorftrottel? Das ist nicht gerade Scotland Yard. <lacht> Bis jetzt haben sie mich ja auch nicht gekriegt. Wenn du Glück hattest Verschwinde von hier, Tom. Tom. <lacht> Bitte. Wer seid ihr? Sie, Verbrecher, werden den Karen niemand mehr ausrauben. Was habt ihr hier zu suchen? Wir? Wir sind die fünf Freunde. Und sie sind auf frischer Tat ertappt. Richtig. Verdammt. Mein Wagen steht quer auf dem Weg. Sie kommen hier nicht weg. Tom, du musst mir helfen. Ach, John, das tut mir leid. Das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Es gibt so viel Zeugen. Tja. Mom, bist du okay? Jamie, June, was du willst, wen tut ihr denn hier? Wir haben gehört, wie du mit George telefoniert und den Plan besprochen hast. Ach. Da konnten wir einfach nicht zu Hause bleiben und abwarten. Ach, sind das deine kleinen Freaks, Tom? Die sehen ja wirklich gruselig oh, aus. Nicht, bitte kein Wunder, dass er die kleinen Fratzen <lacht> vor der Welt versteckt. <lacht> sie sind gemeiner. Wir haben keine Fratzen. <lacht> sie haben kein Recht, so was zu sagen. Nur eine Fratze haben ja wohl eher Sie. Ein richtiges Geigenvogelgesicht. Kein Wunder, dass sie Verbrecher geworden sind. Aber nicht mehr lange. Die fünf Freunde haben sie nämlich auf frischer Tat ertappt. Ja, die Polizei ist bereits informiert und wird bald hier sein. Es tut mir leid für dich, John. Ihr glaubt, dass ich so einfach aufgebe? Ich ah. denke nicht dran. Timmy, ihn hinauf! Oh, Hilfe! Hilfe! Das hieß ja eine Bestie! Oh. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Angst haben. Das ist ja, sie haben versucht, Ihren Bruder aufzuhalten, oder? Tja, ich hatte gleich den Verdacht, dass er nichts Gutes im Schilde führte, als er hier auftauchte. Aber dass er die Beute in meinem Auto schmuggeln wollte, das ist doch mal wirklich... Das war, das war zwar schlau von ihm, aber auch ganz schön gemein. <lacht> ja, ich konnte und wollte nicht zur Polizei gehen. Er ist schließlich mein Bruder. Und wenn die Polizei sich genau mit ihm befasst hätte, dann hätten Sie auch das mit June und Jamie herausgefunden. Ach, das wäre auch besser gewesen. Ich kann die beiden ja nicht ewig verstecken. Ja, und wir haben auch gar keine Angst mehr vor den Leuten im Dorf mehr. Oh, ja, zum ersten Mal haben wir richtige Freunde und die werden uns bestimmt beistehen. Das werden wir allerdings. Wenn erstmal alle Leute über euch Bescheid wissen, dann fürchtet sich keiner mehr und ihr könnt in Ruhe leben. Ja. Ich sorge schon dafür, dass die Leute im Dorf euch akzeptieren. Oh, das das wäre zu schön, um wahr zu sein. Dann könnten wir richtige Freunde haben und Partys feiern und alles. Genau. Na klar. Wie wäre es, wenn wir eine Mitternachtsparty veranstalten? Das finden die anderen Kinder oh, ja. im Dorf bestimmt auch toll. Und da könnten wir euch vorstellen. Ja, das wäre ganz toll. <lacht> Na, vielleicht will ja auch noch jemand an euren Hexenausflügen teilnehmen. Da kann der Vater am Sonntag allen die Natur erklären. Und äh, mit ein bisschen Glück freundet sich Timmy sogar mit euren Katzen an. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wir sind die fünf Freunde, und, Dick, und, Josh. und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rocken treue und wir durchforschen alte Gemäuer.